19 годин до евакуації. Перша ночі. Пустий коридор гауптвахти. Один конвоїр сидів на табуреці просто біля дверей потрібної мені камери. Побачивши мене, він з підвівся і недбало віддав честь. «Доброї ночі, солдати. Мені потрібно поговорити з арештованим офіцером контролю Вандлек. На той момент я й гадки не мав, що скажу, якщо мене запитають, навіщо» і просто сподівався, що ніхто не запитає. Конвоїр розгублено закліпав. «Навіщо?» «Може, ти вже відразу запитаєш про що?» Я намагався вдати обурення. І він ніяково кашлянув і дістав рацію. «Це мені було зовсім не потрібно. Скажи їм, що лейтенант біоконтролю Гіршевич по дружбі допомагає арештованій офіцерці Вандлик упакувати в неї вдома особисті речі і хоче дещо уточнити». «Перераховувати, що саме?» Гет зелений на вигляд конкістадор вочевидь був збентежений необхідністю переказувати таку пишномовну причину порації. Я, не даючи бідоласі отямитися, здав йому пістолет і підійшов до дверей. «П'ять хвилин», – сказав я. «Може вісім, не більше. Відмикай». Він ще секунду вагався, потім, очевидно подумавши, що втікати напередодні евакуації нікуди і нерозумно, відімкнув двері. Вандлик здивовано підвелася з ліжка. «Привіт, Нікор, як ти?» Називати її на «ти» було геть незручно. Майже фізично, так ніби я вимовляв це чужим ротом. І я боявся, що Вандлик не зрозуміє, що й до чого. Її очі і справді полізли на лоба, і я поспішив продовжити. «Я збираю твої речі, і там у тебе чорт ногу зламає, як завжди. Якби ти розказала, у цей момент...» Я підморгнув її, боюся, підморгування вийшло геть незмовницьки, а саме двозначне, тому що Ванлик набула ще ошелешенішого вигляду. Я обернувся до конвоїра, показуючи йому, що мені незручно говорити про ньому. Той зніяковіло відійшов і сів на свій табурет, залишивши двері навстіж. Серйозно? запитав я. Тобі цікаво, в якій шухляді офіцер Ванлик зберігає свою білизну? Хлопець зашарівся, але не поспішав зачиняти дверей. Він не такий дурний, як мені видалося. «Нехай дивиться!» – раптом сказала Ванлик. А потім стрімко підійшла до мене, схопила за плечі і поцілувала в губи. Від несподіванки я ледь усе не зіпсував, адже першим моїм поривом було відсетхнутися. «На щастя, я просто не встиг це зробити. Вона взяла мене рукою за потилицю і пригорнула до себе». Зрозумівши, що це вистава для конвоїра, я відповів на поцілунок і відразу відчув язик Ванлик у себе в роті. Не знаю, чи потрібно було грати аж так натурально, але вона цілувалася абсолютно по-справжньому. Ще й так пристрасно, що я трохи отетерів. Двері за моєю спиною легенько стукнули. «Мені доведеться вас замкнути», – пролунав голос конвоїра з того боку. Я хотів відповісти, але Ванлик не дала. Вона й далі цілувала мене, аж поки не клацнув у дверях замок. Тільки після цього вона повільно зупинилася, затримавшись іще на секундочку на моїх губах, як після справжнього поцілунку. «Ти або поганий актор, або погано цілуєшся», – весело сказала Ванлик, сідаючи на нари прозорого пластику. «Актор», – чомусь сказав я, – «поганий». «Я так і думала. Кажи вже, що там із моїми трусами». Або що там у тебе сталося? З чого почати? Що взагалі сказати? Я не забув, як вона рила під мене в історії з Окамурою. Думаю, Вандлик так і не викреслила мене зі списку підозрюваних. О, ні, тільки не вона. Найімовірніше, вона не просто підозрює, а знає, що це ми, порішили капрала в госпіталі. Хто я для неї в такому разі? Убивця? Хлопець, що пхає носа не у своє просо. В її очах зараз було написано єдине почуття – цікавість. І, може, зовсім трохи здивування, не більше. З іншого боку, Вандлик прекрасно вміла грати в кішку-мишку. А я, треба сказати, не дуже. Тому вирішив не грати зовсім. Думаю, єдиний спосіб добитися від неї чогось – розкрити карти. «Е, скажу, як є». Я потерпів дборіддя, зважуючи останні за і проти, і нарешті видав. Це я викрав надзвичайний арсенал. Ти? Її очі полізли на лоба. Так, зробив це заради евакуації. Не знав, що вас заарештують. Я думав тільки про те, як вивезти з цієї планети свою доньку. Цікаво, що змінилося тепер? Вона зникла, моя Ельза. Я стисло переказав їй усе, включно з бесідою із комендантом. Не сказав тільки про дві речі, про справжню роль віри в усьому цьому і те, звідки взялися женці. Закінчив тим, що я в розпачі, що в найгіршому разі просто залишуся на планеті сам, шукати свою доньку і дружину, хоч останній я постійно додавав поспіхом. І сподіватися, що по нас повернуться. Утім, ніхто не повернеться, і це зрозуміло. «Що ж», – повільно мовила Вандлик, коли я закінчив. Я рада. Чому? Знаєш, перемир'я з явним ворогом завжди надійніше дружби зі зрадником. Тим більше, що наші цілі дивним чином збігаються. А вони збігаються? Ти готовий поставити на карту все, щоб евакуація не відбулася. Не повіриш, я теж не в захваті летіти в статусі арештантки. Офіцер, Ванлик! Ніколь, поправила вона. І давай на ти. Я не впевнено див волосся, не знаючи, як реагувати. «Припини! Ми цілувалися хвилину тому. Забув? Чи це не привід?» Побачивши моє зніяковіння, вона геутнула. «Добре!» – кивнув я. «Ніколи! Річ у тому, що про скасування евакуації не йдеться в принципі. Комендант досить чітко дав це зрозуміти. Але якщо ви розкажете, ти розкажеш, розкаже, що саме є в надзвичайному арсеналі, «Може, я зізнаюся комендантові, і ця зброя змінить ситуацію, хоча б настільки, щоб вони вдалися до повноцінної пошукової операції?» «Ні». «Що ні?» «Усе ні. Вони нічого не робитимуть, крім евакуації. Ти її ні в чому, нікому не зізнаєшся, бо це не допоможе. І я не скажу тобі, що в арсеналі, бо я сама цього не знаю. Ніхто не знає. Не про це треба думати, а про що». Про скасування евакуації, Юлелю, і заодно звільнення мене з-під арешту. І яким чином. Я що, схожа на збірник відповіді на всі запитання? Вандлик склала ноги по турецькому, обійнявши подушку, як дитина плюшового ведмедя. Я геть розгубився, промимровши щось незрозуміле. Дивися, сказала вона. Рішення про скасування залежить від коменданта і тільки від нього. Але якщо з якоїсь причини він не зможе виконувати своїх обов'язків, старшим стане його заступник. Я під арештом, може, це буде другий заступник, ваш Абу Асад. А він ніколи в житті не візьме на себе відповідальність за евакуацію, повір мені, а отже випустить мене. І знову повір мені, я ні за що в житті не дам перервати місію через якихось там жуків. Байдуже, що саме виявиться в арсеналі. Тож придумай, як це провернути, і я поставлю догори дригом усю планету, щоб знайти твоїх. Не обіцятиму, що їх знайдуть живими, це від мене не залежить, але те, що пошуки почнуться за годину після того, як я вийду з цієї комірчини, я тобі присягаюся». «На що ви натякаєте?» – обережно запитав я і одразу поправився. «Ти?» «Натякаю? Коли?» Вандлик безневинно глянула на мене. Що я таке можу провернути, щоб комендант не зміг виконувати обов'язків? Ванлик розвела руками. І гадки не маю. Може, вона закусила губу, утупившись кудись у порожнечу, потім картинно насупилася Ні, нічого не спадає на думку. Але це єдиний вихід. Ось і думай, Єлелю, часу катма, якщо ти, звісно, не забув про свою сім'ю. І вона підморгнула мені я не вірив своїм вухам. Людь скіпіла в мені спинюючу кров дрібними похерцями. «Сука!» – процідив я крізь зуби. «Ценічна, безпринципна сука!» Вандлик розчаровано насупилася. «О, братику, з таким підходом ти не врятуєш своєї маленької Ельзи!» І вона вдавано співчутливо похитала головою. Критикуючи, чи пропонуй? Тільки так, лейтенанти, тільки так!» Я розвернувся на каблуках, підійшов до дверей, і люто затарабанив у них кулаком. Клацнув замок. Конвоїр відчинив двері трохи здивовано, поглядаючи то на мене, то на арештантку. «Їлю!» – гукнула мені Ванлик. Я обернувся на порозі. Грізна Ванлик, ветеран норідної піхоти конкістадорів і старший офіцер контролю, сидячи по турецькому на своїх нарах, обінявши подушку, мала геть дитинний вигляд. Відкинувши жарти, я вірю, що ми встигнемо. «Знайдемо твою донечку живою. Неодмінно знайдемо, чуєш?» Я майже втік від її вкрадливого співчуття, і остання фраза наздогнала мене вже в коридорі. «Знайдемо твою донечку». Хоч би скільки я наголошував на тому, що дружина теж зникла, Ванлек зрозуміла, що головна тут Ельза. «Угода з дияволом – ось що це таке. Угода з дияволом».